Duhul nostru-l pune, cartea lui Isus El ni te a adus, să sădești în noi, harul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 7 Capitolul 7 din Cartea Faptele Apostolilor cuprinde cea mai lungă cuvântare, rostită de un urmaș al Domnului Iisus Hristos, cuvântare întemeiată numai și numai pe Sfânta Scriptură, nu pe tradiție, nici pe învățăturile omenești. Din cuvântarea lui Ștefan îl cunoaște mai bine pe el ca om al credinței, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune dumnezeiască, plin de har și plin de putere de sus. Îl cunoaștem ca om al Scripturii, pe care o cerceta nu numai să o cunoască după litera ei, ci după Duhul ei. Faptul că el a cuprins într-o cuvântare toată Scriptura cu privire la istoria poporului ales din vechiul legământ, dovedește că era pătruns până în adâncul ființei lui de Duhul Scripturii, că s-a lăsat lucrat de adevărul ei, că a trăit zi de zi acest adevăr pentru sine, nu ca să țină cuvântări din el. Da, Ștefan nu este întâi cuvântare, iar viața rămasă undeva în urmă, ci este întâi viață și cuvântarea însoțind această viață. Acesta este rostul cuvântului lui Dumnezeu în viața credincioșilor Domnului Isus Hristos. Să fie o întrupare a Lui. Colosent 3 cu 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Sau, faptele Apostolilor 2, 15 și 16 să străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, adică al trăirii. Când trăim cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem planul lui Dumnezeu, ori noului său legământ, înțelegem taina bisericii și toate adevărurile de care avem nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că numai trăirea cuvântului lui Dumnezeu ne dă destoinicia în această sfântă lucrare. Să revenim la Ștefan. Cineva ar putea pune întrebarea, Cine a auzit cuvântarea lui în sobor ca să o înregistreze și apoi să o povestească lui Luca? Pentru omul credinței nu este greu de dat răspuns. Duhul Sfânt a pus în inima cuiva din sobor toată această cuvântare ca să o poată reda întocmai. Acel om, ca și Nicodim mai înainte, va fi fost pătruns de adevărul dumnezeesc și se va fi alăturat de ceată ucenicilor Domnului Isus Hristos. Sau poate chiar Saul din Tars? Pavel de mai târziu, care era prezent și care a păzit hainele celor care au omorât cu pietre pe Ștefan, după cum el însuși mărturisește. Cuvântarea lui Ștefan este o apărare puternică a Evangheliei Domnului Iisus Hristos, apărare întemeiată pe Scriptura lui Dumnezeu, pe care iudeii înșiși se întemeiau. Să nu uităm un mare adevăr. Nu Ștefan ca om, ci Domnul Iisus a făcut această lucrare prin el. Vrednicia lui s-a arătat numai în predarea totală a ființei lui în mâna mântuitorului său, care l-a ridicat pe cea mai înaltă culme a harului veșnic. Ca să timp trebuie să crezi, ca să ajungi trebuie să sperzi, ca să dai să iubești de plin, asta Doamne ce. Tu spui mereu Adevărul greu Și ne înveți de plin Felul tău divin Ca să-ți Și să te urmăm Liberi pe pământ Domnul nostru spune Ca să crezi Trebuie să auzi să primești tot cuvântul cu. De Iisus, cum te a află scris, El dă nașterea de tu. Tu ne spui mereu adevărul greu și ne vezi celul tău divin, ca să și să te urmăm liber pe pământ, Domnul nostru sfânt. Versetul 1 Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Preot în înseamnă purtătorul focului sfânt. Numai cine te aprinde pentru Dumnezeu, pentru felul de a fi al cerului, este cu adevărat preot. Pe acesta să-l Pe pe altcineva însă care se dă drept preot, dar nu să nu-l ca să nu-ți duiești viața. Focul pictat nu încălzește pe nimeni. Marele preot a zis Zicerile adevăratului mare preot trebuie să fie totdeauna zicerile vieții. Așa sunt zicerile Domnului Isus. Așa stau lucrurile? Dacă întrebi cu sinceritate ca să afli adevărul și îi te supui, vei afla adevărul și vei fi fericit. Dacă întrebi cu gând viclean, te vei prăbuși în întuneric. De mare importanță este să știm cum stau lucrurile în toate privințele. Numai atunci putem să pășim pe calea adevărului și numai atunci ajungem la trăirea cea adevărată în Hristos. Marele preot a întrebat dacă așa stau lucrurile, nu ca să dea dreptate lui Ștefan, ci soborului, din care făcea și el parte. Când cauți argumente pentru tine și nu pentru adevăr, vei o sândi pe toți cei ce nu sunt de partea ta. Adevăratul preot se interesează de adevăr, îl caută și când îl află și îl însușește. Cine vrea să știe adevărul pentru alt scop decât să-l urmeze, acela nu preot, chiar dacă zice că este. Nu te uita la rangul omului, ci la adevăr. Dacă el rostește adevărul, ascultă-l. Dacă gura lui nu poartă vorbele adevărului, nu-l asculta. Nu te teme de cele ce urmează. Adevărul te apără. Istoric vorbind, mare preot în vremea aceea era Caiafa, cel care a judecat și a osândit la moarte pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Cu ce ochi vedea el acum pe Ștefan, martorul credincios al lui Hristos? Acest caiafa a fost numit în funcția de mare preot în anul 18 de către dregătorul roman al lui Iudeii, Valeriu Gratus, și a îndeplinit această funcție 18 ani, dintre care 10 ani au fost în timpul guvernatorului Pilat. A fost înlocuit din funcție de către Vitelius și înlocuit cu Ionatan, fiul lui Ana. Trebuie să ai, Pe tricot În le tău El de plin Te de speranța-n Și-a Prin veacul rău Tu ne spui mereu Adevărul greu Și ne-nveți De plin felul Tău divin, Ca să-ți Și să te urmăm, Liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt. Ca să ar în iubirea cea, Din Iisus și din jertba sa, să-l și să te desfini Căci din el te dă spui mereu adevărul greu Și ne-nveți de felul tău divin Ca să-ți și să te urmă. Liber pe pământ, Domnul nostru fânt. Versetul 2 Ștefan a răspuns Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Avram, când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Frați și părinți erau formulă obișnuită la evrei, având în vedere obârșia lor comună, fii ai lui Avram. Ștefan era și el fiul lui Avram. Frați erau toți evreii care ascultau, iar părinți erau autoritățile religioase care alcătuiau soborul. Prin această adresare politicoasă, Ștefan voia să se apropie de ascultătorii tulburați ca să le fie de folos spre înțelegerea adevărului. Când este vorba de înălțarea și apărarea adevărului, să nu ne împiedicăm de formule. Fraților și părinților, să poți vorbi tuturor categoriilor de oameni este o datorie a ta, martorule a lui Hristos, fratele meu. Duhul Sfânt te pregătește în vederea acestei slujbe dacă vrei să te lași pregătit. În primul rând, trebuie câștigată ascultarea auditoriului și apoi trebuie să începem vorbirea. Unde nu sunt urechi să asculte, nu-ți cheltui valoarea vorbelor. Dacă suntem urmași ai lui Hristos, adevărul, să fim cu multă băgare de seamă la vorbele pe care le rostim și la răspunsurile pe care le dăm, ca în toate să fie numai adevărul. Toată ființa noastră să mărturisească adevărul în orice timp și în fața oricui. Cine are adevărul este puternic și stăpân, pentru că adevărul este cea mai înaltă autoritate. Un înțelept spunea, oricine cunoaște un adevăr este pânul celui ce nu îl cunoaște. Alt înțelept arăta că adevărul, cine are adevărul, circulă cu fruntea sus. Când și-o pleacă, a trecut de partea adversă. În umblarea noastră pe pământ să avem grijă să nu păgubim adevărul într-un nimic, să nu tăcem când trebuie să vorbim și să nu vorbim când trebuie să tăcem. Să avem de asemenea grijă ca orice pas pe care îl facem să nu se abată cu nimic din drumul adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Fie ce neglijență, spunea un înțelept, fie ce slăbiciune, fie ce adastare, fie ce îndoială, înseamnă lașitate. Fie ce ne luptă, e necreere, o dezertare de la adevăr și de la demnitatea umană. Dumnezeul slavei s-a arătat. Frumos și măreț început înalță Ștefan în cuvântarea sa. Dumnezeu este în primul rând Dumnezeul Slavei. Acest Dumnezeu îi umplea inima lui Ștefan. Dumnezeu s-a arătat. Aceasta ar trebui să fie propovăduirea noastră, dar El trebuie să se arate și în mine, pentru că numai atunci are putere vorbirea mea. Avram este simbolul credinței, al credincioșilor, Dumnezeu se arată numai credinței, pentru că numai credința are ochi ca să-l vadă, urechi ca să-l audă și inimă ca să-l asculte. Credința adevărată pregătește inima, o curăță, o face sinceră ca să poată vedea pe Dumnezeu. Arătarea lui Dumnezeu, aceasta este cea mai însemnată lucrare în viața omului. De aici începe o altă stare, umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu se arată prin cuvântul său tuturor celor care cred și caută adevărul. Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu totdeauna se arată credinței și îi vorbește. Niciodată însă nu se descoperă necredinței sau omului stăpânit de păcat sau de lucrurile de pe pământ, chiar și de lucrurile religioase care nu vin din Dumnezeu și nu duc spre el. Ori de câte ori deschidem Biblia, cu credința ascultătoare, Dumnezeu ni se arată, ne descoperă tainele adevărului său și ne dăm îngâierile sale. Pentru că această cuvântare începe cu Avram, părintele credinței, al celor ce au credință, vedem în ea o cale a credinței. De la credință începe adevărata viață a celor mântuiți. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, după cum scrie în Evrei 11,6. Tot ce facem pentru el, fără credință, nu primește. Ștefan a început cu Scriptura. Ce mijloc mai potrivit pentru descoperirea adevărului poate fi în afara Scripturii? Să povestești istoria lucrării mântuirii lui Dumnezeu e o cale sigură a luminării ascultătorilor în privința adevărului mântuitor și o sfântă datorie a ta, slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu. Mereu, mereu oamenii lui Dumnezeu au repetat istoria sfântă a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Petru, Pavel, David și ceilalți proroci, cu toate că era cunoscută de popor și de conducătorii lui. De fiecare dată se vede limpede împotrivirea omului față de Dumnezeu, față de cuvântul lui. De fiecare dată sămânța semănată în inima lui Adam, neascultarea, se vede limpede în toți urmașii lui. Un lucru se observă. Toți oamenii lui Dumnezeu sunt cunoscători profunzi ai Scripturii și toată lucrarea lor și-o întemeiază pe ea. Ștefan era un adânc cunoscător al Scripturii Sfinte. În cuvântarea sa din sobor, el a îndreptat pe toți cei prezenți spre Domnul Isus Hristos, aducând dovezi din toate evenimentele din Vechiul Testament ca să ajungă la iubitul inimii lui, Hristos. Referindu-se la această cuvântare, un cercetător al Scripturii zicea Ștefani era un teolog cu o logică de fier. Niciun adversar nu-i putea sta împotriva. Prin adevărul scripturii, biruim în toate luptele pe care diavolul, tatăl minciunii, le îndreaptă spre noi. Prin adevărul scripturii se naște credință în inima omului și tot prin acest adevăr crește și se desăvârșește ea zilnic. Fără oamenii lui Dumnezeu, care sunt oamenii credinței, n-ar fi ajuns credința până la noi și fără credință n-am fi ajuns să fim oameni noi din casa lui Dumnezeu. Înțelegem bine marea însemnătate a înaintașilor noștri citind o maximă a lui Nicolae Iorga. Pentru a fi în adevăr om, trebuie să te gândești la două lucruri, că atâția oameni au fost ca să fii și tu și că tu însuți ești ca să fie după tine atâția oameni. Încă un lucru învățăm din începutul cuvântării lui Ștefan și anume, totdeauna să începem cu începutul existenței noastre duhovnicești, căci atunci nu vom greși în mărturisirea pe care o avem de făcut. Dacă încep cu Domnul Isus, cu ceea ce a făcut El pentru mântuirea păcătoșilor, cum a fost El pe pământ, ținta urmărită de El, starea lui față de problema religioasă, națională, economică și politică a lumii, înțelegi bine cum trebuie să trăiești și tu, dacă ești cu adevărat creștin. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Regitim versetele asupra cărora am meditat. Marele preot a zis, așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slave s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Ca să cred. Ca să ajungi, trebuie să speri, ca să dai să iubești de plin. Asta, Doamne, tu ne ceri. Tu ne spui mereu adevărul greu, cine înveți de plin felul tău divin.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 cum te-ai aflat el, de a-ți a Tu ne spui mereu adevărul greu. Cine vezi de prim, celul tău divin, ca să te și să te urmări. Liber pe Pământ, Domnul nostru Sfânt. Ca să sperci, trebuie să arzi pe Tristos în lăuntrul tău. El de plin de speranța n veci și avea post prin rău.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 Ca să ar în iubirea cea din iuțul și din gelul pasar. Să-l ascund și să-l deschid, căci din el de la așa. Tu ne spui adevărul greu. Și ne veți nepli, felul tău divin ca să te și să te urmăm, liber pe pământ, Domnul nostru. Fânt. În Hristos doar în el de plin. Tu ai tot? Aș în din de te-ai dat lui curați între Pot să fii, da, pot să fii. Tu ne spui mereu adevărul greu, Și ne-nveți de felul tău divin. Ca să te și să te urmă liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt.